У кожній родині є власні злети і падіння, історії бувальщини, що їх переповідають і сором'язливо замовчують. Є рідні, якими пишаються і наслідують, а є такі, що про них воліють мовчати, як про мертвих. Є історії, через які залишають рідний край і родину і переїжджають з місця на місце, аби загубитися поміж людей, стерти про себе щонайменший спогад і ніколи не повертаються на батьківщину. Навіть рідних згадують лише в молитві. І бояться розповідати дітям чи онукам, аби не зірвалося щось зайве, що може пошкодити чи накликати біду. І онуки виростають, а про предків мають що щонайзагальніші уявлення – народився, воював, загинув. Так поміж поколіннями починає текти «Забудь річка» – це давній язичницький символ, що розділяє світ живих і світ мертвих, перелітаючи через неї, душа забуває все, що було раніше На думку братів Капранових, саме така забудь річка протікає між поколіннями у кожній українській родині А запобігти втраті родової пам'яті, певно, можна і через ритуал проводів, або обряд радовниці, чи радуниці, тобто весняної радості Йдеться про поминальні дні, коли натовп містян поспішають на сільські та міські кладовища, де поховані їхні рідні, близькі й дальні родичі й прародичі. Символічно й парадоксально, але саме язичницький пласт української свідомості в'яже українців із власним корінням, зводить місток до біографії їхніх предків. Цей звичай старанно наслідують і герої роману «Забудь річка». Як усе було? Слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає автор Дмитро Капранов. Тим часом присмарх змінився сутінками, сутінки темрявою, а машин перетворилися на яскраві прожектори, що засліплюють усе живе, роблячи ніч іще темнішою. Оляна загнала на стунню назад до салону, а сама залишилася на дорозі у марному сподіванні, що хтось із водіїв зглянеться на самотню жіночу постать край дороги та зупиниться. Але дебелі фури та спритні легкавики пролітали повз неї, обдаючи вітром та бензиновим духом, а також байдужістю, здоров'я до немічної, чоловічої касти шоферюх до жінок за кермом, які зазіхнули на одвічну монополію самців у царині механічних іграшок. Вони поспішали залишити її позаду, щоб іще раз зверхньо посміхнутися. Ага, сама хотіла. Навіщо лізла у чоловічі справи? Ця зверхність діставала Уляну ще на роботі. Адже юриспруденція традиційно належить сильній статі, попри те, що більшість нею в інші факультетах становлять все-таки ж дівчата. Чоловіки вважають закони своєю територією, пильно охороняють її від істот у співницях і не втомлюються демонструвати останнім, що справа жінки слугувати прикрасою, нянькою, куховаркою, проти аж ніяк не юристом.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 Уляна так розлютилася на егоїстичних і верхніх водіїв, які раз по раз показували їй свої задні вогні, що навіть змерзло від емоцій і вирішила зігрітися в машині. Все одно ніхто не зупиняється. Чого ж це вбичити край дороги, наче тополя? І тільки коли підійшла до дверей, раптом зметикували, що забулося ввімкнути аварійну сигналізацію. Оце так юрист, оце так крапітка та наполеглива. А елементарних речей, що їх написано в правилах дорожнього руху, що про них багато разів, попереджав інструктор, не робить. І раптом стало так прикро за себе, і за те, що забулася про аварійку, і за те, що через це так розлютилася не на несправедливий світ, що тут уже попри звички і переконання реально схотілося заплакати.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 Нічого, все буде добре, пообіцяла Оляна, не вірячи власним словам. Тепер же вона залишилася в селоні, бо, по-перше, все ще хотіла трохи зігрітися, а, по-друге, все одно душі гризла образа на чоловіків, які байдуже проїздили поруч, не звертаючи уваги на самотню жінку при автомобілі. Ну то й що, що не було сигналізації. Врешті вони ж не сліпі і могли б зметикувати щось. Проте, коли хвилин за 21 з машин раптом заблимала правим поворотником і пригальмувала поруч, усі погані думки з Уляної голови миттєво зникли. Бо це був порятунок. Хай би там хто за кермом, але ж це вже не сам на сам з ніччю та колесами. Уляна смикнула ручку дверцят і хутко вибралася на дорогу. А машина проїхала трохи вперед, зупинилася, вімкнула аварійку «Вчися, дівчинка». І лише тоді її дверцята прочинилися, випускаючи водія назовні. Його постать у непевному світлі дорожніх вогнів здалася кремезною, втім Уляна з висоти своїх метр шістдесяти звикла дивитися на інших знизу вгору. Коротка куртка, така зручна за кермом, джинси, на голові кашкет. Чоловік наближався впевненим кроком, ставлячи ноги трошки ширше, ніж годиться, немов шикаючи на землі додаткової опори. П'яний? Втім, це не мало значення. Якщо тверезі не зупиняється, п'яний. «Добрий вечір!» – пролунав хрипкуватий низький голос. «Ой, щось він не дуже добре!» – ще розізналася Оляна. «Уявляєте, одразу два колеса пробила. І не знаю, що робити. Треба ж таки?» «Угу!» – гикнув він під носа, кинув погляд на машину, потім обійшов і з іншого боку. У темряві на розібрати було обличчя, крім того, його затіняв кашкет. «Домкрат єсть?» – почулося звідти невдовзі. «Має бути, але там в багажнику сумки. Доставайте!»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 Втім, шкіра защільно обтягувала кістки і виглядала трохи завітреною, як це буває у людей, що багато працюють на свіжому повітрі. Наприклад, у будівельників. Під кашкета вибивалося чорне волосся зі зрадницькими нитками сивини. Вуса теж прохопилася білим, але чоловік зовсім не справляв враження старого. Ой, пробачте, я тут розгубилася Оляна, Зараз. Вона почала безладно смикати за ручки сумки, які вщерть заповнювали багажник, заважаючи дістатися від сіку з інструментами. Мама тут наклала стільки, я їй кажу, куди ж це, бо ми з дочкою удвоха вона, Уляно відчула як на обличчі сама собою з'являється безпомічна, запопадлива посмішка, якої жінки завжди зустрічають визволителів і прикусила губу. Ну що за бабські штучки, справді? Давайте я. Владна, але зовсім не грубо відсунув її чоловік і одним рухом висмикнув з надр машини крайню сумку з банками. За нею ще одну, під якою відкрилася скринька з інструментом.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 Нічого, що дочка в салоні? запитала вона. Нічого, тільки хай не пригає, відповів він, не перериваючись.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 Ту саму процедуру він повторив із заднім колесом, по черзі відніс обидва до своєї машини та склав до багажника. Повернувся, обтрушивши брудні руки. Можна ваш телефон? Телефон здивувався, Уляно. Ну да, бо я поїду шукати ще на монтаж, і коли що, щоб я міг з вами поговорити. Їй стало соромно за свою невимушену реакцію, тому запропонувала, давайте краще я вас наберу, бо у вас руки. І записати нема чим. Він кивнув і продиктував номер. Почувши у кишені дзвоник, ще раз кивнув і повернувся до своєї машини. Але ж і скупий, на слова видався рятівник. Уляна обійшла свою ланочку, як називала машина, коли була у доброму гуморі. Бідолашка стояла підперта двома домкратами, не наче якась калічка. Це виглядало не надто надійно, тому Уляна не наважилася сісти до салону, а просто відкрила дверцята і взялася розповідати донці, як їм пощастило, що серед ночі знайшовся дядько, який все так швидко зробив. Не те, що буває, коли руки з одного місця ростуть. На радощах навіть відламала собі шматок мамоної сирної паски, що, як завжди, була неперевершена. Вона не відзначила, скільки минуло часу, як заспівав телефон. Мама промайнула в голові, і одразу виникла ідея збрехати, що не може розмовляти за кермом і що передзвонить. Але номер був незнайомий. «Слухаю, у вас запаска є? суворо запитав чоловічий голос. «Є, а що?» – незрозуміла вона. «Хорошо», – сказав голос і від'єднався. Уляна подивилась на телефон і лише тепер зметикувала, хто це міг бути. В очікуванні проминуло ще понад півгодини, дорога вже зовсім спустіла, коли на оборії з'явився вогник зустрічної машини. Наблизившись, вона стишила хід, а потім несподівано розвернулася через обидві смуги і зупинилася біля Уляниного Ланоса. Двері відчинилися, і з салону вийшов він, сьогоднішній рятівник. Видобув колеса з багажника і поклав їх на землю. Одне зробила, а вторе геть розбите. Мабуть, на яму наїхали. Запаску поставлю. І тоді Уляна остаточно переконалася, чий-то був дзвоник. «Дякую», – сказала вона. А він уже знов порався домкрата. Слава Богу, Уляна згадала, що запаска у багажнику на дні, і поки він займався переднім колесом, розвантажила решту сумок, щоб звільнити доступ. Побачивши це, чоловік задоволено гмикнув, видобув запаску і на її місце акуратно припасував розтрощене колесо. А Уляна по одній повернула сумки на місце. Нарешті справа було закінчено. Ретіник склав домкрат і поклав його до багажника. «У вас водички не буде? Руки помить!» Буде, звісно, буде, одразу замоташилася Уляна. Добре, що воду, яку брали на цвинтар, всю не використали, бо умивання там було суто ритуальним. Мило знайшлося тут таки. Уляна зливала на руки, а він милив їх і ще раз змивав і знову милив. Вона очей не могла відірвати від цих рук жилавих і трошки суховатих, але зладнаних міцно та надійно. Потім подала рушника, якого завбачливо видобула з бардачка. Спасибі, сказав він, витираючись. Це я вам дякую. Уляна зробила рух до салону, де лежала її сумочка. «Скільки?» – він подивився на неї так, що язик просто задерев'янів. «Я ж не сервіс. Я ж просто чило... тобто людина. А люди повинні допомагати друг другу. Ну а бензин? Монтаж? Хоч повернути?» Він посміхнувся, і обличчя раптом втратило свою сухість. «Я непогано заробляю і можу собі дозволити. Оляна посміхнулася на зустріч. «Це тому шамаряк?» І тут він вже відверто засміявся. Уляночка, моряки зараз такі люди, що сначала будуть півдня заключать контракт на спасательні роботи, і без цього пальцем не пошевелять. Контракт на рятувальні роботи? Звісно. А ви як думали? Бізнес? Вона розгубилася, звісно, не від несподіваного прагматизму, будь то романтичної морської професії, а від того, що ще не зустрічали у своєму житті випадків такої щирої та безкорисливої допомоги. Ну, може, я чимось зможу вам віддячити? Наприклад, у якійсь судовій справі. Я і кажуть, непоганий. Юрист? Він несподівано зацікавлено звів брову. А це вже інтересно. То цікаво. У мене тут проблемка з нанімателем. Тоді запишіть мій телефон. Уляна зраділа, що зможе чимось віддячити цьому доброму генію. У мене є ваш телефон, знову посміхнувся він. Ну, щасливого у путі. Акуратно, їдьте, бо запаски нема. Дякую, сказала вона, і раптом зрозуміла, що навіть не знає, як його звати. Пробачте, а як ваше ім'я? запитала практично вже у спину. Степан, відповів він, зупинившись. Степан Шагута. Шагута, Степан! Святослав Ліщинський ляснув по плечу наголеного молодика у виціленому польському мундурі. Обганяючи на вузькому хіднику, той не дуже гречно допоміг собі плечем, проте обернувся на мить, щоб буркнути перепрошую, і цієї миті вистачило, щоб бути упізнаним. Почувши власне ім'я, жовні розтаточно зупинився і теж продивився уважніше. Святко! Святослав, безперечно, значно більше скидався на себе колишнього, бо цивільний одяг, чисте голене обличчя та охайна зачіска краще асоціюються зі старими добрими гімназійними часами. Репетиторство, що ним займався останнім часом Ліщинський, диктували певні вимоги до зовнішності, аби слугувати учням зразком для наслідування, а у батьків викликати довіру та симпатію. Давні приятелі ще кілька секунд дивилися один на одного, ніби боялися помилитися, а потім обійнялися просто посеред вулиці, викликавши невдоволення мешканців бережан, які мусили тулитися до стін, обминаючи нестриманих у проявах старої гімназійної приязні молодиків. Не можна сказати, що набережно Золотої Липи у центрі міста було аж так зайнято транспортом, але патріархальні звички не дозволяли перехожим виходити на проїжджу частину, попри те, що лад у містечку істотно покоригували советські солдати, які у вересні 1939 року змінили тут польських жовнижів, а тоді і совслужащі, що з'явилися слідом у жовтні. «Сірі люди» Так, не змовляючись називали прибульців зі сходу Галичани, а з ними і червоноармійці нахабно простували дорогами, неохоче відступаючи хіба під дією добірних матюгів, кабіни вантажівки чи салону якогось з нечисленних легковиків. Місцеві ж візники оглядисто проспускали нахабних прибульців, а трапивши на жваву ділянку, намагалися якнайшвидше її проминути. Святослав відступив на крок і уважніше оглянув старого приятеля. Мундуж польський? А, махнув рукою той. «Щойно з полону. Здали нас німцям у Варшаві. А тоді посортували. Українців на один рахунок, а поляків на інший. Там тих одним гамузом під Варшавою полишили, нашу старшину до Лукенвальде, а таких, як я, трошки потримали, тоді у невиннилий домів. Дяка Богові я лише капралем був. А ти як?» «Та так, – розвів руками Святослав. Вчився, був у Львові, а тепер усього повернувся. Точніше, втік, – він широ засміявся». Зараз так і годиться, як жити хочеш. Мені теж пропонували до табору зі старшиною. Вони хочуть з німцями українську армію поставити. Там Моаб є один з наших, ротмистр Пулюй. А чого ми на дорозі стоїмо, схопився раптом Лішинський. У тебе ж певний з грошима так само, як і колись? Ще гірше. То я пригощу? За старою гімназійною звичкою хлопці, не змовляючись, попрямували за ріг до пекарні Недзюлки, що колись слугувала учням надійним сховком від професорських очей. Ще не так давно ці двоє були однокашниками у траквістичного, тобто двомовного українсько-польського відділення С Бережанської гімназії. На подив борсацький бурсадський махабунда Степан Шагута та міщанина-коротист і новідмінник Святислав Ліщинський ще зі смаркунів стали великими приятелями. Ви слухали сторінки роману українських письменників «Братів Капранових» «Забудь річка» читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврантьюк, звукооператор Людмила Будко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30. На все добре!